Puzdemon presidentearen izendatzea korduritasuna eta ezinegona pisten ari da Espainiako gobernuan. Azken asteetan Kataluniako parlamentuan segurtasun neurriak zorrostu dituzte. Baita aireportuetan eta mugetan ere bai. Carles Puzdemon, erbestean den Kataluniako presidentea, atxilotzeko agindua du. Datorren asteartean presidentea izendatzeko EPA amaitzen da eta autaga bezala orkestuko dute. Espainiako gobernuak hautagaitza honen aurkako elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Eduard López RC Alderdiko Azkari ordeak Euskal Irratietan asaldotuenez, Katalunian ez dute Katalanek gobernatzen. Uniauetan gobernu espainolak gobernatzen du. Eta hori imposaaketa dela du no goberna... Kataluñan ez dute Katalane gobernatzen. Unia honetan gobernatzen duena Espainia da. Hortaz, gobernua sortzeko larritasuna dugu. Izan behar den bezala egiteko, gobernu espainolak inposatzen duen zailtasunarekin. Kataluñako parlamentuaren gehiengoak erabakitzen duena errespetatzea ere eskatu du. Jala voluntat eh uh, uh, un kandidat egungo generalitateko presidente denak larritasunezko autaketa honetan eskubide osoa du autatutako autetxi gisa legibiltzarraren sustengua duen autagaia baita porporketitza oktar a besta eh, eh, eta espainiako gobernuaren hori ala izateko ezetzkoa anormaltasun egoera honetan akeso no, hĩ posible a o sea, esta situación de anormalidad Katalunako prozesu soberanista izpide izango dute ostirala ontan ustaritzeko lapur di Euskal Herriak baik antolatuta magin hontan Eduard López errezeko idazkari ordea, Mireia Boia Kup alderdiko diputatua eta Jordi Bera Pedekat alderdiko kidea parte hartuko dute.